Озвучено книжкова хмаринка. Акт третій. У маяка приплив пішов на спад. Проте посилає вгору вибухи піни. Але промінь маяка все обходить і обходить горизонт. Багато вікон розбито, але маяк встояв перед бурею. Принаймні поки що. Крізь розбиту вітрину аптеки видно занесені снігом прольоти між стійками. Сніг замітає циферблат маятникового годинника, але час все ще видно восьма. У кутку підвалу Мері Моллі сидить у кріслі, одягнувши навушники плеєра. Вони поступово зісковзують. Ми чуємо віддалений звук класичної музики. Моллі спить. У кадрі з'являються руки і знімають з неї навушники. «Віддати їх тобі. Вони в тебе весь час повзають. «Ні, е, ні, дякую. Закінчується тим, що я засинаю. Вони сповзають, а я слухаю Шуберта зубними пломбами». Вона встає, потягується і кладе плеєр на стілець. В іншій частині підвалу відгороджено спальню, яку видно нам крізь щелину саморобної завіси. Діти вже всі сплять, і деякі з дорослих разом з ними. Біля стіни поза спальною стоїть телевізор. У нього зібралося 40 чоловік, деякі сидять на підлозі, інші на розкладних стільцях, інші стоять позаду. На екрані видно розпливчасте зображення, що показує диктора погодної мережі в бангорської філії ABC. Поруч із телевізором стоїть і крутить кімнатною антеною туди-сюди, намагаючись якось покращити зображення. Боюся, марна праця. Люсьєн Фурньє. Приємного вигляду чоловік років 30 у светрі зеленячої вовни. Він – один із приятелів-хуліганів Джека Карвера. Погодний диктор розповідає. В даний час шторм продовжує набирати силу. Найбільша концентрація снігу спостерігається в прибережних і центральних районах. Припинено рух на дорогах. Перебиває себе сміхом. «Бангоре набагато краще. Звідусіль приходять повідомлення про відключення енергії, і вони вам навряд чи повірять, повірте». У задніх рядах натовпу, виглядаючи за спин тих, що стоять попереду, знаходиться Урсула Готсо. Моллі торкається її плече, а й Урсула повертається без посмішки. «Що вони кажуть?» «Вітер та шквал, а потім шквал та вітер», – відповідає Урсула. Таке триватиме завтра весь день, а потім частина ночі, коли передбачається початок покращення погоди. Світло відрубане від Кіттері до Мілінокета, прибережні міста та селища відрізані. Ми остров'яни, гаразд, не треба. Вигляд у неї справді жахливий. Моллі це бачить і реагує зі співчуттям, але й з цікавістю. У чому справа, Урсі? Не знаю, просто маю таке почуття по справжньому погане. Так у будь кого зараз таке. «Каже Моллі, Марту Кларендон убили. Лойту Ішмен наклав на себе руки. Просто над головою у нас буря століття. У кого б такого почуття не було?» «У мене почуття, що це ще не все. У складу секунду-другу двері залишаються порожніми. Потім повільно в них з'являється Кет. І зупиняється. Очі в неї розширені і порожді. Ще затиснута тростина в руках. Камера наближується, і водночас в очах Кет з'являється проблиск розуміння». Що вона зробила? Очі її опускаються на тростину, і кет її опускає. Тростина лежить у снігу поруч із дверима, косячись на кет. Очі срібного вовка сповнені крові. Кет піднімає руки в рукавичках до щоки. Вочевидь, щось відчувши, забирає їх від обличчя та дивиться. І обличчя її все ще порожнє, наче під наркозом. Воно може шокувати. У підвалі Мерії Урсула озирається подивитися, чи не підслуховують її розмову з Моллі. Хоча ніхто не чує, вона все ж таки відводить Моллі подалі від народу до сходів. Про всяк випадок, Моллі дивиться на неї стурбована. На вулиці реве вітер, величезний, а жінки обидві дуже малі. Коли я маю таке почуття, Моллі, я йому вірю. Я за роки і навчилася йому довіряти, і зараз, Моллі, я думаю, що з Пітером щось трапилося. «А що?» Моллі негайно злякалася. «Хтось із магазину прийшов, Майк вже...» «З того кінця міста ніхто не приходив з восьмої години, але з Майком все гаразд». Урсула бачить, що Моллі це не переконало і посміхається трохи гірше. «Та нічого надприродного, я просто перехопила пару передач по радіо». «Що він сказав? З ким розмовляв?» «Зазірваних антен мені важко сказати», – відповідає Урсула. «Передача від бази до бази, чуєш голос та й годі». «Я думаю, вони досі намагаються викликати поліцію штату в Мачасі. «Так ти нічого не чула про Пітера?» – каже Моллі. «І як же ти тоді можеш знати?» – «Не чула», – перебиває Урсула. «Але знаю і все тут». «Слухай, якщо я вмовлю на Фурньє перестати поратися з телевізором і відвести мене на своєму снігоході, ти тут упорешся? Якщо тільки дах не впаде, то залишається всього лише відповідати, що все гаразд». Сніданок осьомій, і люди нам потрібні і для обслуговування, і щоб потім прибрати. Майже всю роботу вже сьогодні зробили, хвала Господу. Люди лягають спати. Я з тобою поїду. Тавія тут упорається, я хочу бачити майка. Ні, не тоді, коли тут Ральфі, а там небезпечний арештант. І в тебе теж є дитина, про яку треба думати, тут Саллі. Я хвилююся за батька Саллі, а не за батька Ральфі. «Атавія Гоцо, і я ніколи не скажу їй цього в очі, тому що я її люблю, але в неї хвороба старих дів, вона обожнює свого брата. Якщо їй спаде на думку, що з Пітером щось трапилося...» «Гараст», – погоджується Моллі. «Але ти, скажи Майку, хай поставить охорону, візьме чоловіків, скільки йому треба, їм все одно робити нічого і повертається. Скажи йому, що хоче бачити дружина». «Я йому передам». Вона залишає моль і починає пробиватися крізь натовп до Люсьєна Фурньє. Біля сараю Кет все ще дивиться на свої руки, і тепер в очах їй починає з'являтися проблиск розуміння. Вона переводить погляд із закривавленої тростини на закривавлені руки, назад на тростину, на руки і вгору до бурі. І тут у неї широко відкривається рот, і звідти вилітає виразкливий крик. У кухні Мерії Джоанна, що мої каструлю в раковині і опинилася ближче до задніх дверей, піднімає очі і хмуриться. Інші продовжують займатися своїми справами. «Ви нічого не чули?» – запитує Джоанна. «Тільки вітер», – відповідає Кора. «Схоже, було на крик», – каже Джоанна. «Кора вся перебільшена терпіння». «Саме так звучить сьогодні вітер, Люба». Джоанна, яка вже сита своєю свекрухою по горло, дивиться на місіс Кінгсбері і запитує... «А ця дівчина з крамниці вже повернулася?» «На мою думку, ні». «Якщо повернулася, то не через ці двері», – відказує місіс Кінгсбері. «Напевно, вони мають свої теми для обговорення Джоанно», – каже Кора з хитрим виглядом. І супроводжує його найбруднішим жестом, який тільки показують по телевізору. Чи ні, він все ж таки занадто брудний. Вона не туго складає кулаки поплескою-долоною на його основі з усмішкою». Джоанна кидає на неї погляд, в якому читається огида. Потім хапає з вішалки в кутку чиїсь парку. Вона їй завелика, але Джоанна застібає блискавку. «Моя мати, – каже Кора, – завжди казала, не треба підглядати в замкову щелину». Я чула крик. «Я вважаю, що це смішно», – промовляє Кора. «Заткнися, мамо!» Кора застигла. Місіс Кінгсбері вражена, але вражена приємно. Вона явно придушує вигук. «Молодець, дівчина!» Джоанна, розуміючи, що кращої репліки на відхід зі сцени не буде, натягує оторочений хутром капюшон парки і виходить у темряву, що є? У підвалі Моллі дивиться, як Урсула говорить щось люсьєно, який перестає крутити антенну і уважно слухає. На екрані телевізора карта штату Мен. «Від трьох до п'яти». Тим часом погодний диктор пояснює. Якщо ви перебуваєте у вказаних зонах, ми радимо залишатися на місці, навіть якщо у вас відключена енергія і немає тепла. Цієї ночі головна необхідність – це укриття. Якщо ви перебуваєте в укритті, не залишайте його. Зберігайте тепло, кутайтеся, ділиться їжею та допомогою. Якщо буває на світі ніч, коли потрібна допомога добрих сусідів, то це сьогодні. Стан снігової небезпеки зберігається в центральному та прибережному штаті Мен – я повторюю, у центральному та прибережному штаті Мен зберігається стан снігової небезпеки. Сходами спускаються Джонні Гаррімен і Джонас Стенхоуп, несучи великі підноси з пирогами і печивом. За ними йде Енні Хастон, обхопивши руками сяючи сталеве пузо кавника промислових розмірів. Моллі все ще стурбована, робить крок у бік, щоб не стояти на дорозі. Вона уважно спостерігає за розмовою Урсули з Люсьєном. «Як все гаразд, Молі Андерсон?» «Чудово, все чудово». «Так, буде ще розповісти онукам». «А вже є». Між заднім ганком Мерії і сараєм з'являється Джоанна, що бореться з вітром. Схоплена з вішалки парка плескає навколо неї, як вітрило. Капюшон весь час задуває назад. Але все ж таки вона добирається до сараю, двері відчинені, але кет вже в ньому немає». І все ж Джоанна зупиняється за шість футів від дверей. Щось там не так, вона це відчуває, як Урсула. «Катріна! Кет кличе вона!» «Нічого!» Вона робить ще два кроки в жорстке мерехтливе світло газової лампи. Дивиться вниз, на сніг поряд із дверима. Майже всі сліди здув або замів виючий вітер, але залишився рожевий слід там, де Кет кинула палицю ліножа, хоча самої палиці там немає». А поруч слід яскравіший на порозі, де стояла Кет. «Кет!» – знову гукає Джоанна. Їй хотілося би повернутися. Страшно тут у під завірюхою, але вона вже зайшла надто далеко. Дуже повільно вона підходить до дверей, притримуючи каптур парки біля горла, як старомодну шаль. З сараю видно, як зупиняється на порозі Джоанна, як розширюється від жаху її очі. У сараї всюди кров на великих коробках з крупою та порошковим молоком, на мішках рису, борошна та цукру, на великих пластикових пляшках коли, оранжаду та фруктового пунчу. Кров шипить на склі лампи, кров на настінному календарі, криваві сліди на голих дошках та брусах підлоги, кров і на продуктах, які Біллі занурив у санчата. Вони видніються, оскільки брезенту на них немає. Джоанна в дверях дивиться. Кут сараю. Брезент там. Він накриває тіло біллі, але ноги з-під нього стирчать. Камера йде вбік, і там, в іншому кутку, згорнувшись у позі ембріона, сидить Кет Візарс, підтягнувши коліна до грудей і закусивши пальці. Вона дивиться на Джоанну, на нас, розширеними затуманеними очима. «Кет, що трапилося?» – запитує Джоанна. «Я його накрила», – відповідає Кет. «Він би не хотів, щоб люди його бачили таким, і я накрила його». Пауза. Я його накрила, бо любила його. Знову Джоанна, що стоїть у дверях, голий жах. Це, напевно, тростина з вовчою головою змусила мене його вбити, каже Кет у тій самій позі. Я б не стала на твоєму місці її чіпати. І вона повільно знову кладе пальці до рота. Джоанна у дверях вимовляє. О, господи, Кет, о, господи! Вона повертається і кидається у темряву знову до мерії. Кету кутко озирається дикими очима потім починає співати веселим дитячим голосом. Слова заглушені її пальцями, але все ж таки їх можна розібрати. У чайника ручка, у чайника носик, за ручку візьми та постав на підносик, у чашку налий і підсунь нам підносик, у чайника ручка, у чайника носик. Джоанна біжить назад у мерію. Каптур парки знову здуло вітром на спину, але Джоанна не намагається його поправити. Вона зупиняється, побачивши стоянку перед мерією. До ряду снігомобілів перед будівлею йдуть дві постаті, борючись із вітром. «Ей-гей, ей, допоможіть!» – кричить Джоанна. Дві постаті продовжують йти. За виттям вітру вони не чули її крику. Джоанна повертає до стоянки, намагаючись бігти. Одного разу вона злякана оглядається на відчинені двері сараю. На стоянці Урсула та Люсьєн. Вони підходять до одного із снігомобілів. Урсула кричить, перекриваючи шум вітру. «Не вивели мене в сніг, Люсьєн Фур'є!» «Ніяк ні, мем!» Урсула дивиться на нього, ніби перевіряючи, що він говорить правду. Люсьєн повертає ключ. Запалюються фари та вогні примітивної приладової дошки. Люсьєн штовхає стартер. Двигун провертається, але не заводиться відразу. «Чого?» – там запитує Урсула. «Нічого, просто конячка трохи норовиста». Він знову збирається штовхнути стартер, долинає ледь чутний голос Джоанни. «Допоможіть! Допоможіть! Допоможіть!» Урсула зупиняє руку Люсьєна, готову штовхнути стартер, і тепер вони чують голос і повертаються. До них біжить Джоанна, спотикаючись і ув'язуючи в кучу гурах, розмахуючи рукою, як потопаюча. Вона вся вкрита снігом. Напевно, не менше одного разу впала і ловить ротом повітря. Люсьєн злазить зі снігомобіля і пробивається до Джоанни, встигає її підхопити якраз вчасно, поки вона ще раз не впала, підводить її до снігомобіля, де до них кидається стурбована Урсула. Джо, що сталося? Білі лежить мертвий там. Вона показує рукою. Його вбила Катріна Уізерс. Кет? Урсула своїм вухам не вірить. Вона там сидить у кутку, здається, вона хотіла мені сказати, що вбила його тростиною, але там стільки крові, а коли я зайшла, мені здалося, що вона співає. Люсієн та Урсула в шоці. Першою трохи раніше змогла оговтатися Урсула. «Ти кажеш, що Кет Уізерс вбила Біллі Суамсе?» Джоана шалено киває головою. «Ти впевнена?» «Джо, ти впевнена, що він мертвий?» Вона накрила його брезентом, але я певна. «Там стільки крові». Ходімо краще й побачимо, каже Люсьєн. «Я туди не піду», – з жахом кричить Джоана. «Я туди близько не підійду. Вона там сидить у кутку. Бачили б ви її обличчя?» «Люсьєна, я можу вести цю штуку», – запитує Урсула. «Ну, напевно, якщо їхатимеш повільно, але…» «Повір мені, я їхатиму повільно. Ми з Джо поїдемо і поговоримо з Майком Андерсоном. Так, Джо?» Джоана киває з жалібною готовністю і залазить на заднє сидіння снігомобіля Люсьєна. Урсула каже Люсьєну, ти візьми пару хлопців, йдіть у сарай і подивіться, що там, тільки не треба відразу всіх повідомити про це. «Урсула, що тут відбувається?» – питає Люсьєн. Урсула підходить до снігомобіля, сідає на переднє сидіння і тикає в кнопку стартера. Двигун вже прокручено, і він заводиться одразу. Вона відкриває дросиль і береться за ручки керма. «Хотіла б я сама знати». Вона вмикає передачу і рушає з місця у вихорі снігу разом з Джоаною, що вчепилася в неї. Люсьєн стоїть і дивиться їм у слід. Втілення розгубленості. Магазин тепер не більше, ніж силует у заметах під завірюхою. Декілька слабких вогників виглядають жалюгідно і самотньо. Біля вантажного майданчика снігомобіль, на якому приїхали Джек Карвер та Кірк Фрімен майже вкрито під снігом. На самому майданчику видно силует Пітер Гоца. Його тіло загорнуте в ковдру та перев'язане мотузкою. Зовсім як труп, готовий до поховання у морі. Усередині у клітці крупним планом Лінош. Обличчя вовчі, очі яскраві, зацікавлені. Камера від'їжджає, і ми бачимо, що він повернувся у свою улюблену позу, спина до стіни, п'яти на краю ліжка і дивиться крізь трохи розставлені коліна. Біля столу стоять Майк, Хедж, Робі, Генрі Брайт, Кірк Фрімен та Джек Карвер. Останні п'ятеро дивляться на Ліноша зі змішаним почуттям невіри та страху. Майк дивиться на нього із замішанням. «У житті ніколи ні в кого не бачив такого нападу», – каже Кірк. «Жодних документів?» – запитує Генрі у Майка. «Ні документів, ні гаманця, ні грошей, ні ключів. Навіть етикеток на одязі немає, навіть на джинсах. І це ще не все». Майк повертається до Робі. «Він тобі щось казав, коли ти війшов додому Марти, він тобі щось казав такого, чого не знав би». Робі занервував, як-то кажуть, він не хоче в це лісти, але чується за кадром голос Ліноша. «Ти був з повією у Бостоні, коли померла твоя мати у Мачесі!» Ретроспекція. Вітальня Марти Кларендон. Лінош виглядає через підлокітне крісло Марти. Його обличчя залито кров'ю. «Вона чекає на тебе в пеклі, – каже Лінош, – і вона стала людожеркою». «Коли ти туди потрапиш, вона з'їсть тебе живцем. І знову, і знову, і знову, і знову. Тому що повторення – це і є пекло. І я думаю, що більшість із нас це знає у глибині душі. Лови!» І заляпаний кров'ю м'яч Деві Хоуп вела летить у камеру. В офісі констеблі Робі смикається, коли м'яч летить йому в голову, настільки сильний спогад. «То він казав тобі, щось наполягає Майк?» «Він, він сказав дещо про мою матір. «Вам це не обов'язково знати». Його очі підозріло нишпорять у бік Ліноша, який все ще сидить і дивиться. Він не повинен би чути, що вони говорять. Вони сильно знизили голоси, і вони майже в іншому кінці кімнати. Але Робі думає, майже впевнений, що їх чує Лінош. І він знає напевно, що Лінош може розповісти іншим те, що він сказав Робі. Що Робі валявся з повією, коли вмирала його мати. На мою думку, він не людина, каже Хеч. На мою думку, теж погоджується Майк. Я не знаю, що воно таке. Допоможи нам усім, Боже, додає Джек. Камера показує Ліно же крупним планом. Він розширеними очима дивиться на людей у кімнаті, а на вулиці виє буря. Затемнення. Кінець третього акту.